I do pojim pojemu. Citan je iz svetu djeđeda po Mateju i Jovanu. Svaki mi to zloži A zimom u vrijeme onom Pristupiše Isusu učenici njegovi i rekuše mu, zašto im govoriš u ma, a on odgovarajući reče im, zato što je vama dano da znate tajne carstva neberskoga, a njima nije dano, jer ko ima daće mu se i preteći će mu. Ako nema, uzet se i ono što ima. Zato im govorim u pričama, jer gledajući ne vide i slušajući ne čuju niti razumiju. I ispunjava se na njima prološtvo i sajno koje govori. Ušima ćete čuti i nećete razumijeti, «i očima ćete gledati, i nećete vidjeti, jer je otvrdnulo srce ovoga naroda, i ušima teško čuju, i očima svojim zažmuriše, da kako očima ne vide, i ušima ne čuju, i srce ne razumiju». I ne obrate se, da ih iscijeli. A blago vašim očima što vide i ušima vašim što čuju, jer zaista vam kažem da su mnogi proroci i pravednici željeli vidjeti što vi vidite, a ne vidješa, I čuti što vi čujete I ne čuše Vi pak čujte priču o sijaču Svakome koji sluša riječ o carstvu I ne razumije Dolezi nečastivi I rade posijano u srcu njegovom To je ono što pored to je posijano a na kamenitu mjestu posijano to je koji sluša riječ i odmah je s radošću prima a nema korijena u sebi nego je nepostojan pa kad bude do nevolje i vid ga potjeraju zbog bogrića odmah se sapozni posijanu trju to je koji sluša rič, noбриga ovoga svijeta i prevara pogatstva zaguša rič i bez rodda osta. A posijana na dobroj zemlриji. To je koji sluša rič i razumije, koji dakle mi rod rađa i donosi jedan po sto, a jedan po šestdeset, jedan po tri deset. Reče Gospod svojim učenicima, ovo vam zapovjedam da ljubite jedni druge,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 Duh istine, koji od oca ishodi, on će svjedočiti za мене, a i vi ćete svjedočiti, jer ste od početka sa mnom. Ovo sam vam kazao, da se ne sobraznite. Izgonit će vas iz sinagoga, ali dolazi Kada svaki ko vas ubije, misliti da Bogu službu rinosim. Svaki ko vas ubije, misliti da Bogu službu rinosim. U ibevci i sine i sv. ima, braće i sestre, riječi Koje kad čovjek izgovori, iako ih nema mnogo, ipak snaga koja se nalazi u njima i duh kojim su izgovorene daje im takvu osobenost da traju kroz vjekove i da ih narod sluša i čuvši ih da svoj život upravlja po njima. Pored riječi gospodnje koja evo i danas pred nama stoji i čusmo je i pročitasmo je i uvijek je čitamo kad smo u crpi Božjoj, postoje i riječi onih ljudi koji su služili Bogu i srcem i umom, tako da i njihova riječ ima posebnu snagu. Ostalo je... Od mnogih svjetitelja nešto što je svojevrstni duhovni amanit. Znamo da su određene pouke davali i za života, a posebnu vrijednost. Imali su one pouke koje su davali pri samoj smrti, jer duša je posebno istestirana kad je smrt ispred njeva. Jer tada se vidi kakav je čovjek i već se nazire kakva mu je vječnost, kad smrt stane ispred njega. Mnogi se tada zbunili, neki ne samo da su zbunjeni, nego su i izbezumljeni od straha, jer živeći dugo godina u obmani i laži i prevesti, Po prvi put se srijeću sa nečim što je potpuno istinito i neumoljivo. A to je, nažalost, vrlo često smrt. I to smrt koju srijećemo ne upoznavši prethodno onoga koji je jači od smrti. I ti su sreti, su tragični. Oni koji su imali prilike da gledaju Kako izgleda čovjek i kako se ponaša čovjek koji se srijeće sa smrću, a ne sretnući se prethodno sa Bogom i ne sjedinići se sa njim, znaju kako to izgleda. Veliki nemir, velika napetost, veliko izbežumljeno očekivanje onoga što slijedi. I od takvih ljudi ne treba očekivati ništa posebno, treba se moliti za njih koliko molitva u tom trenutku poslednje može da pomogne. A ne može mnogo, jer je mnogo vremena prošlo bez molitve, pa onda i ti zadnji trenuci nevrijede mnogo. Bilo izuzetaka, ali su u pitanju izuzetca, pravilo govori o nečem drugom. Tragičnom i tužnom. Od tih ljudi možemo samo da čujemo krik, vrisak i pomet. Zato što u njima ima mnogo toga što je demonsko i djavo dolazi po svojem. Našavši u njima mnogo toga što pripada njemu. I takve ljude ne treba slušati sa pažnjom nego probati molitvom da im pomogamo. A ima i onih ljudi koji su za života slušali Boga i poštovali njegovu svetu volju i živjeli po njegovim svetim i životvornim zapovjestima. I takvi ljudi su čak i u takvom trenutku kad je smrt odvojila njihovo tijelo od duše, imali i takvu snaku da čak i polučavaju. I imamo primjere velikih svetitelja oko kojih se se bivalo mnoštvo ljudi na poluku i poslednji blagosko. To je uzvišen trenutak i jedan od najjačijih, da kažemo, potvrda i pečata da je Vaskrsenje zaista silno i u svetiteljima, i u ljudima koji žive po voli Božju. I te riječi su zapamćene od njihovih učenika i prenose se sa generacije na generaciju. Tako do dana današnjeg imamo bezbroj tih poluka od velikih svetih Božjih ugodnika. To nisu dugačke poluke, kratke, ali jake i precesne. Tako i mi, braći i sestre, danas, sabravši se oko svetog cara Lazara, malo o njemu znamo, vrlo malo, jer nas nije slučili, tako da ne treba se napinjati više od mjera, dati. Malo su nas učili ili nimalo, a i to što smo je bilo vrlo pogrešno i nedovoljno i naopak. Ali prošla je jedna rijeca njegova, jedna poluka njegova, ravna ovim polukama, ravna i poluci svetoga Jovana Hrstitelja. I kod Jovana nije bilo mnogo riječi, ali koje su bile zapamćene su. A jedna od njegovih je ona, pokrajte se, približilo se carstvo nebesko. I po toj poluci sveti Jovan je poznat a i sveti caljo Vazar je izgovorio Pouku u tom duhu i ona se probila kroz vrijeme i sasvim je dovoljna da sagledamo kakva duša stoji iza tog imena, iza tih riječi. A te riječi, brazo i sesto, su one čluvene kojima ih poznajemo, u kojih je izgovorio. I riječ koje su potpunu evanđelskom duhu, духу evanđelskom duhu i potpuni izraz visoke pravoslavne i crkvene svijesti. Visoke i duboke vjere, duboke ih osjećanje, prvo duboke. I to je potvrda da je čovjek koji ih izgovoril duboko liturgijski u temelju, apostolski vaspitan i sa Bogom sjedinjen. A to su riječi da je zemaljsko za malena carstvo, a nebesko va i do I te riječi, braći i sestre, evo, proveze kroz vrijeme i dođeše i do ovog našeg vremena vraćajući na svetoj crpi, pogotovo su važne u ovo vrijeme kad Zemaljsko carstvo na svim frontovima potiskuje Nebesko carstvo. Te su danas izuzetno rijetki oni ljudi koji vjeruju u Nebesko carstvo i koji svu snagu srca koje je snagu dobilo da bi steklo to Nebesko carstvo prevarenje Pogrenuše se ka zemaljskom koje je za kratko i za vreme. I to je, braci i sestre, suština naših problema i naše tragedije. Srce koje je naznačeno za vječno prebivanje u vječnom nebeskom carstvu, vezuje se za zemlju i od tog trenutka počinju veliki problem za čovjeka problemi koji se pojavljaju i u vremenu i koji se prenose i u vjetnosti. Zbog toga ova pouka Svetog cara Lazara, to nije samo njegova pouka, to je pouka crkve, ali izgovorena sa carskog anuglona. Tebi koji nisi car, a koji bi možda htio da budeš neki car, Ili možda ne car, možda bi htio da budeš direktor. Ili bi možda htio da budeš neki visoki funkcioner, ministar. Ili da zauzimaš neku visoku poziciju. Bilo gdje, ali eto da visoka. Eto ti pouka od velikog cara. Da ti to ne treba, da je to za kratko. Nego da treba da išteš nebesko carstvo. I pravdu njegovu. I je dao jedan, ne samo što je bio car, nego i među carevima i među knježevima bio poseban, fino, prefinjenu, duhovno vaspitan, izuzetno mudan i obrazovan, tako da bi njegovim riječima trebao da povjeruješ. A njegove riječi nisu samo riječi isgovorene ustima, nego ih je izgovorilo i iz srpce, utvrđeno u toj istini potpuno sigurno da je tako, a da je bilo sigurno ono je to posvjedočilo i zapečatilo krv I to ne samo krvlju caravom, nego i svih vitezova kosovskih. To je jedna velika poluka, braće i sestva, jedno veliko svjedočanstvo. Da carstvo nebesko da zaista postoji i daje je dostojno žrtva, da je dostojno, da dostojno izlivanja krvi za njegovo sticanje. Velika pouka i veliko svjedočanstvo i zbog toga mi danas valimo sve mučenike, veliko mučenika Lazara i sve sve mučenike i novo mučenike Srpske. A mučenik braće i sestre Nije to samo onaj kojeg su arezao i kojeg i koji je podnosio fizički bol. Nije to, da kažemo, suština i najveći značaj i kvalitet mučaništva, nego je svjedočanstvo da carstvo nebesko zaista postoji i da ga je moguće steći na zemlju. A ono može da se stekne samo u crkvi pravoslavnoj, samo u Crkvi Hristovi. I zbog toga bi i mi, učeni ovim primjerom, trebali posebnu paznju da obratimo na tu veliku izvanrednu mogućnost da i mi steknemo ono što je neprolazno i što je vječno i da tom sticanju i trudu koju treba uložiti da bi se ono steklo podredimo Свако друго стјење и интересовање везано за земљу, за провозно, за твореш, ако не можеш сам, поненош потпору себи, у својој вољи, у свом срцу кајлоти потпора. Ево ти је даошњи празник уди. Ето ти у своми се на срце, на залаза, у своми се, на његову снагу, у своми се на његову веру. Osloni se na vjeru tvojih svetih predaka, svetih mučenika i svetih novomučenika, oni koji postradaše u skorije vrijeme. Osloni se na njihovu vjeru. To je nepokolebljiv kamen. I zaprećačenje krvni. I to će nam, braće i snage da i mi ostanemo vjerni našim svetim zavjetima, našim svetim savezima, Jer naš narod, on ima veliki savez, veliki ugovor sa Bogom. Ugovor koji je zapečašćen krvom, krvlju Božijom, koja se pomiješava sa krvlju mučenika. I to je savez, a taj savez se ne raskidi. Tamo gdje se čovjek veže sa Bogom, krv na krv, savez u krvi, mesu, on je ne raskidi. I to mogu da pokušavaju da razbiju, da nas odvoje što kaže Sveti Apostol Pavle na razni način. I mogu to da pokušavaju godinama, vjekovima, dok god bude srca otvorenog za zajedniče sa Bogom, tog zaveza će da bude. I naš zadatak Nas koji danas živimo i upoznajemo Kosovski zavjet, Svetosavski zavjet i novi zavjet i pokušavamo da ga ostvarimo u našim životima, u našim porodicama, u našim zajednicama i mi, braći i sestre, imamo za osnovni zadatak da ostavimo vjerni tom zavjetu i ako bude potrebno da ga ispovjedimo do, do krve i da i sami budemo svjedoci istinite vjere, istinitog Boga. I danas po sve mučenici, braće i sestri, svjedoci Hristu. Zar nije mučenje onaj čovjek, brat ili sestra koju današnje vrijeme, koje je po mnogo čemu, da kažemo, slabije, nego što je bilo vrijeme cara raza. Mnogo šta smo zaboravili, mnogo šta smo ispustili, mnogo šta nemamo što je On imao. Te i u vrijeme kad čovjek pokušava da drži pravoslavnu vjeru, da se kloni lažnih i smrtonosnih učenja i smrtonosnih pokušaja da se vjerujem, dodržava sve te pravoslavne običaje, sve te pravoslavne dogmate da bude vjeran i odan svetoj pravoslavnoj crk u današnje vrijeme. Zar nije taj brat ili ta sestra mučenik i mučenic? Kad danas ima problema sa samom porodicom, zar mučenik onaj koji ispovijeda Hrista nasuprot ispovjedanju njegovih roditelja koji se protive tom ispovjedanju i vrlo često, vrlo otvoreno i agresivo. Zar nije to mučenik? I zar nije to mučenic? Tako da i danas ima mučenika. Zar čovjek koji je obhrvan raznim obavezan, koji pokušava da održi ogenju vjere pravoslavne u svijetu koji živi u totalnom Bogo zaboravu? Zar nije on mučenik koji se tvuri da održi to svijetlo u današnje vrijeme? Kad kažemo mučenik mislim o svijedom, a čak i u njim malim projevama svjedočenika postoji. Kad je redovano svetim liturgijama, kad se kloni grijeh, kad se kloni onih situacija koje navode na grijeh, Onog mjesta koje je u korijenu grijehovna, izbjegava način ponašanja koji nije u skladu sa pravoslovnom vjerom, izbjegava običaje koji nije u skladu sa njegovom vjerom i sa zavjetom koji je dao na svetom krštenju. Kad se ne kvanja važnim i tuđim bogovima i kad ih se ne polaši, polašajući se jedinog istinitog Boga i strašnog suda njegovog. I to je mučenik i to je Mučenici. Tako i nama, braći i sestri, neka da ovaj današnji praznik i polagodat koju on nosi, nama prenosi mučenicu vjeru. Neka nam da taj duh ispovjedništva, da se ne plašimo svijetu, nego da ostanemo vjerni, prethodno se upoznavaši sa svetim zavjetima naših svetih predaka, naših svetih otacija, svetih apostola da vidimo na kakvim temeljima počiva taj zavijet. I kad se uvjerimo i kad pogledamo da on počiva na žrtvi Sina Božijeg, da je u temelju tog zavijeta žrtva Božija, da je žrtvovan Bog, i tek na toj žrtvi da se kalimi naše žrtva, i tek na toj krvi da se kalimi i prolivanje naše krvi i one duhovne krvi, савести по можда јунет истинске крави тевости која може бити извирена само ако је срце дубоко утвржено у вери и у исповедности и нам и нека Бог да ту снагу јево дај нам слава Богу све више слaтих литургија све више литургије доживљавамо Sve češće posjećujemo, sve sve češće pričešćujemo. Ali znajmo, braći i sestre, da pričešćujući se, učestvujući u toj žrtvi, pričešćujući se njom, i sami smo pozvani na žrtvu, na ispovjedništvo. Bog je rekao, to dobro da se pamtimo, ko se mene bude postidio i ko se mene bude odrekao pred ovim preljubotvornim i grešnim. Da će se i on njega odreći pred ocem njelom i pred anđeljima. To su strašno distante riječi. Tako da, usudivši se, čak i da uđemo u kram, a kramovi da se pričestimo žrtvovavnim Bogom, treba da smo svjesni da se u tom trenutku svojevodno, bez prisile, jer ne, nemoguće pričestiti se na silu, to je mnogo opasno. Prišao si, otvorio si usta, primio si tijelo, primio si krv Božiju i od tog trenutka sklopio si savnost sa Bogom. Ugovor, strašan ugovor, koji obavezuje mnogo više i mnogo uzrišenje nego bilo koji drugi ugovor. I tražit tebe Bog, žrtvu, tražit da posvjedočiš da si to prišao njemu i da se sjedinio sa njim spreman, da se i za njega, da ga ispovjedeš. Tako, braći i sestre, počnemo sa malim ispovjedanjem, čuvajući se grijeha onim njegovim sitnim projavama, napredujući u vrovinama postepeno, pa će Bog da nas ispita i na većo je ravno. od nas u mjeri našeg učestvovanja u Svetoj liturgiji, tražit će od nas i veće ispovjedništje. I daj Bože da steknemo snage, da Boga ispovjedimo i na većoj ravni, na većem nivou. I neka bi dao Bog da steknemo i snagu, da ga ispovjedimo i krvimo. I to je moguće, jer Duh Otca našega, ako uđe u nas, spreman je da, da snagu da Boga ispovjedimo do krve i do potpunog mučeništva, do potpunog prinošenja sebe na žodnu. Tako je bilo i ranije, u ranoj crkvi, tako je bilo kroz svo trajanje naše crkve, tako je do jučer, što tako ne bi bilo i danas, ako je isti Bog. I danas, kao onaj jučer, isti je u vijekove vijekove. Ako je Bog isti, onda i I danas moguća takva vrsta ispovjedništva. Tako ne mojemo biti zadovoljni mlakim ispovjedanjem, mlakom vjerom, nego krijetimo jedne druge, evo ukrepljivani crkvom i njenim praznovanjem na veću, dublju vjeru i na veće i odvažnije ispovjedništva. Pa da se svetim carim Lazarem svim svetim mučenicima i novom mučenicima srpskim Naslijedimo Carstvo nebesko i u njemu proslavljamo Caratog Carstva, Boga našeg, Boga vazarevog, Otca, Sina i Svetoga, duha kome slava neke od svih nas u vijekove vijekova. Amen.